من شي تو دې سوره بقره بیان د سلوور مقاصد اثبات توحید اثبات رساله جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله شرط کی سلوور اهم مزامین دا ذکر کړي دعوا د اصول مهمو ندی د اهم مقاصد دی توحید او رسالتا او دا دعا دا اصول ممند دو دی یعنی داد دی دو, دو مقاسد دو, دو پار اصل اصول دی دا رنبانی دو توحید او رسالتا سورت سلور ویسو کی تقسیم دی. گنبانی ایسا چی اغا سل آیتونو او بائی که اغا سلور آیتون چی اغا دمکنی ایسی او درستنی ایسی دا اغی منسکی و ربتو بائی کتاسو اثبات دا توحید اغا اویلی توحیدم بدلائل سرا دلائل داگی دا پاسا ذکر گریشی بیو ورسرا نعمتونا اغا ذکر شو بیعنی اسرائیلو تا خاص خطابونا اغا ذکر شو بیعنی دویم عیسیٰ کی اس بات دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم داگی پیغمبري دا سابت اکڑا او دا غریب با رسالت بانی چې تم اعتراضو نو او الله دو دا غریب فاوکرا گویا کې تاسو د یو سیسو د ثابتولو دوه طریقې وویلې قران دلته ترضیه پوری دو طریقې اغازي کړکړي یو طریقه تاسو دا وویلای یوشیز قرآن ثابتی نو قرآن پاغیبانی دلائل ذکر کئی لگا آیت نمبر اکیس کی اور آیت نمبر بائیس کی یوشتم دوشتم کی دعوی قرآن کی خدا اعبدو ربکم او بیائی پاغیبانی ادلہ اقلیہ انزو اغذ کر کرل بیاب آیت نمبر ایک سو قران اوم دغه طریقه دوباره بیا اختیار کړه و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او بیاه پری باندې اتد لیل اقلیه اغاز کرکل یو طریقه د قران دادا د دا بیات ساعتۍ زکه مخکی قرانی مجید هم بدی طریقه بانی خپل دعوا هغه ثابتي زې زیب پوزه باندې زمو طریقه دادا چې قران دعوی کرکې لکه مثلا اسبات د رسالت کې قران په یو څل یو آیت کې دعوه ذکر کړکړه ا هو رسول من عند الله مصدق لما معهم فديت هيت کی نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم لقد داو ذكر كلا بیا بایٹ نمبر 100 او 120 کی روما دغه چی اس بعد در رساله تو ان ارسلنا كبالحق بشيرا ونذيرا ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم زيب زيب در رساله خبر اوکړه دغه طریقه د قران د یو مقصد د دا ثابتولو داوا چې قران پغی د مخالف د دلایلو د مخالف د اعتراضونو د مخالف د شبهات او داغی جواب کړي یعنې ویا کی په ځکنه د مؤتریس دغه د اعتراضونو جوابونه ورکي ترګویا کتا اغاشي ثابت کو چې د ثابت د ثابتولو د پراته جوابونه ورکي په داسې قران دیمه طریقه دا او د قران دیم انداز دی جو قران دې اعتراضونو جوابونه ورکړي سورہ انعام کې دته سه ان شاء الله مخکي سورہ انعام له نقل یو سره لو ور سره په سرت سره د مخالفینو چې کوم اعتراضات دي داږي جوابو نکي په قرآني مجید په دې اندازبانی دا مقاصد او دا مقصودونه دا ثابتې ته یو فلش په یو آیتونو پوری تاسو دوی سید قران هغه اولې دوی سید سوره البقره بیو کی اس بات دا توحیدو پا دویم کی اس بات دا رسالتو خو اوسا دا درم ایسا دا او دا او اصول ممد دو کی جی کم اڑنبنی ممد او کم چی اڑنبنی ممد کی امداد قیدو دا اہم اصولو دا اہم جهاد دا په عربي لغت کې د جهادنا د جهودنا قران دا دوه ځله ذکر کړي دي په عربي لغت کې جهاد د جهاد جهود معنی کوشش کول په مانا د کوشش باني او په معنی د وساعات او د فارغ فراقتیه لفظ جہاد دا جی سمرہ الفاظ کے راغلے دے لبائی کی کوشش اغپ رتا دا او داریں گے معنی دا, دا فراخوالی اغپ رتا دا مثلا مجتحد چاہتا ہوئی اس مجتحد کیم دا لفظ دا دا جہت دا پروت دے یعنی آغا عالم چی اغا با قرآن و حدیث کی ای کی هغه غور او فکر کوشش وکړي او چې کوم مسائل هغه بدې کې پټ پراته دي داغي حکم هغه روباسي په دې وجنه هغه ته مجتهد وایي دارنګي مجاهده مجاهده د کی چي او سړې په نفسبانی کوشش کړي چې نظم زما سرکشه دا اصطلاع دا مجاہدی استعمالی تیرا نفس مانی کوشش کو ماجی نفس میں سرکش انشی دا اغا مجاہدہ دا نپدی مجاہد کی دا دا کوشش مانا اغا پرتا دا او دیم مانا دا دی وسعت او فراختیا علم بے قیم بزاد کی او بیا دا غنا بعد مسجد دین فیروزابادی اغم نه کړکې د جهاد په قران کې په قران و حدیث کی سلور دی سلور دی سلور دی او حدیث کې د جهاد څلور قسمونه دي د جهاد څلور قسمونه دي او بیا د هغېو قسم ځانله مزید اقسام دي یوته ویل کېږي چې جهاد مع النفس دریم جهاد مع الشيطان دریم جهاد جهاد مع الكفار والمنافقين او لهم جهاد مع ارباب الظلم والمبتدعين يا بذيكي جهاد مع النفس ذات وقسدي بباب دياني التوازات نكما ان شاء الله تعالى غرب و ته د یادې یو قسم د دې کی تر مختصر د ذکر کوم بیادې آد معنفس د په څلور قسم دي جهاد مع شیطان د په دوه قسم جهاد مع نفس په څلور قسمه جهاد مع شیطان په دوه قسمه جهاد مع کفار والمنافقین د بیا په پښلوو قسمه او جهاد ما ارباب ظلم او مبتدعين دا بدرې قسمه ټوټل او ټول چرونه کی ندای تیار لس اقسام دا جوړیږي په دې ټول کې د کفار او سرا جنگی دل دا په دې تیار لس اقسامو کې قسم دي دا پای کې یو قسم دي ته ته بیلئات پلاس وانی دغې سره جنگو کی نو دا د جهاد اقسام دي خې اشاره دي خبره ته کدا یاد ساتي جهاد په قران او په حديث دا ټول اقسام متشامل دي داغه د نفس سره جهاد دي داغه شیطان سره جهاد دی دا رنگی کاغد دخلی جہاد دے کاغد مال پا ذریعبان جہاد دے دا ٹول دی د دے ٹول و اقسام و دے علم دا ضروری دے دا ضروری دے پدی ایسا کی کمچہ ددی زین شروع کی گی بصور بقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر یوسل اوا ویانا دا ترد دو سو دریپنزوس تقریبا دریپنزوس او دا سلی رشایتون ادا دی و دا تقریبا سو اوا وی آیتون ایاتا وی آیتون ایاتا دا جوڑیگی پدیگی دا جہاد بیان کئی و قرآن مجید دا جہاد یاد ساتی یو د جہاد دا اقسامو دریم دی د جهاد منازل دریم دی د جهاد منازل لومبنی منزل د جهاد د ابتدائی منزل دی ابتدائی او بنیادی دریم منزل د جهاد دا درمیانی دی اور پرسی دریم منزل د جهاد د مجاہد تربیت کی عقیدتاً او عملن قرآن مجید پر ابتدائی منزل کی د مجاہد تربیت کی عقیدتاً او عملن چیده او مجاہد عقید بدائی او عمل بدائی دوین دکور اصلا چیدہ مجاہد د دکور ماحول بسن گئی. دغه کور کې با کم کم احکام دی جاری کی او دریم د ملک اسلا یده مجاهد او د دې مملک و دادا دا دا احکام دا جاری وي چې کله د مملک خپل روغ وي د دې مخ کی jihad هغه یو څو یې سره کول شي او د دې مخ کی بیا د تعفیر سره هغه جنگي وي شي په ابتدایي منزل کې قران د مجاهد تربيت ذکر کوي چې د ده عقيده او عمل بدای د د د کور اصلاح چې د مجاهد کور بداسي د دا په خځه باندې دا خکام ضروري دي په دغه خکام ضروري دي د مجاهد کور وسنګي دارنګه په دغه باندې د بچو حقوق سدي او د د کور کې با کم احکام دی جاری کړي او د د ملک اصلاح په ملک کی کم قوانین بداسي چې هغه دیاري وي او په ملک امنوي نو مجاهد با اعلی بیا په اطمینان قلب سرا او په تسلي سرا باغ د کافر خلاف هغه جنگي دي شي تدریخه وریپا ای پرتداوی منزل د دې ذکر کې په درمیاني منزل کې یا مجاهد چې کله میدان جهاد کې جنگي کی دا باغ غزي کوم چې د اسلام د جهاد حکم دې دا غدا نه دې چې په دوسرو په 18 اگست او د 12 سپچل باندې پوری کې نا میدانِ جہاد کی اندیدہ اللہ دو حکمونو پابندے پہاں غزے کے بعض قوائد تھی جب میدانِ جہاد کے بدے داغی خیال ساتھی اور داغی لحاظ بکئی تو ابتدائی منزل داغی بیان پدی صورت کی سورِ عالم ران کی سورِ نساء کی سورِ مائدہ کی سورِ انعام کی پدی صورتنوں کی ابتدائی منزل داغی بیان کی د درمیاني منزل بيان په سوره انفال او سوره توبه کې كې اوغه د شیوه د قران منځم دي ته اې منزل بیان په سوره انفال او سوره توبه کې كې حکم چې اخيرانه منزل دی چې بس د جهاد نه بس د قتال نه ملک بسن گئی با ملک بسا اخکام آغا جاری کی گئی. نو دا قیدیانو داغی بس حکم گئی دا مسلمانانو بخپل منس کی قانون بسن گئی بلدادا ملک احوال بسن د دا, دا منزل بیان کی بیاروشتا با سور محمد کی سور فتح کی سور حجرات کی دا سورتون کی داغی بیان کی تی صورت کې د جهات د ابتدی منزل داغی بیان کوي او سن معویللي دری خبرې داهغی دپه ضروری دي یو د مجا در د ملصللا او دریم د کور اصللا د مجاهد د تربیت دباره چې د مجاهد ده او عمل اغسنگ پکار کار دي. لبیو سل اواو یا نمبر آیت کی کمایت چی ما تلاوت کڑیو لبیو آیت کی دا غد بارا لس صفات ذکر گئی لس صفات ذکر گئی بینزا سی فتونا دا دا عقیدی سر متعلق بی او بینزا دا دا عمل سره متعلق بی بیا سلور قوانین ذکر گئی دا ملک دا اصلاح دبارا جدیو مجاہد پا ملک کی میدان جہاد تدوتو نمخ کی دیو مجاہد داغب ملک دا قوانین جاری وی دیو مجاہد علا دے دکافر خلاف آغا جنگی دیشی کشی دو مجاہد ملک کی تا سے فساد وی او د مجاہد خپل ملک آڑے گڑے وی دے با دکافر خلاف آغا سو جنگی کی تا دیو اجنا دا سو صلیاتو والسلام چې کله د مکینا هجرت وکړ له یو طرف ته قریش د مسلمانانو شخ دښمنانو لبی ان صلیاتو والسلام یو خپل من جرنیلو او یو خيار او نبی د الله امداد او مرسته و سره د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مدینه ته رسیدو سره ومدینه کې چې کوم يهود او سيدل يهود يا ترغيو یا نصارا يا لري علاقه کوي ومدینه کې او د مدینی نگیر چا پیر د آبادو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته يهود سره معاهدی وکړي معاهدی وکړي او په هغه معاهدو یو موعده هغه یره که بمنګ با باندې چا حمله وکړه تاسو به زمنګ امداد کوي دا رنګه په تاسو تاسو دښمن حمله وکړه دا وجه سوال وجه داوا چې په ملکي اندرونی ځکه په دغږي کې تا د مسلمانانو لپاره یو مرکز وو لکه پای کې خپل اندرونی انتشار وې نو کم چې غبیرونی دښمن دی دا غ خلاف بسو جنگيږي د دیوژن پیغمبر پاک اڑمبنی دو د مدینی يهود سره کیر چا تیرې کوم غیر دینواله هغه عبادت د عری سره معاهده وکړي نو قرانم دا وای د ملک اسلام کې به ملک د قوانين جاری وي ویو مجاهد الا دې زړه په تسلی تر jihad کولی شي او کله د مجاهد خپل ملک اړي غړي وي مجاهد بل من تباہ و برباد دي بیاض ساعته مجاهد اغلب یا د کافر خلاف هغه سي نشي جنگي دي څنګه چی پکار دا د تا ذکر کوي سلور قوانينه د آیت نمبر 178 یوصل عطا ویانا قانون ذکر کوي یوصل عطا او یوک ماتیا کې القصاص من الظالم دا ظالم ندی بدلو آغستیشی یعنی مطلب دا جی ملک کی ملک تا دیر ظلم یو مجاہد جی دے پکم ملک کی اسی گی چپ آغا ملکی ظالم ظلم کئی او آغا ظالم لداغا دا ظلم بدلا اغا نو ارکلے کی گی یو خپل ملک تا دا, دا ظلم ندک او جیاد خوی ظلم خلاف دغه خپل ملګری په ظلم نه ډکري د دی. دیبا د کافر خلاف څه جهاد وکي او دیبا د کافر خلاف څه د ظلم خلاف دی اوب سره و جنګیږي د خپل ملکی دغه نقصانات ته او د خپل ملکی ظالمان هغه ظلم کوي دیوته دی القصاص من الظالم بالظالم نه دی بدلا هغه واغستې شي ام قانون ذکر کئی یوصل اتیا یوصل یو اتیا او دعا اتیا کی تقسیم يو الاموال بالقانون الشرعی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی بملکی زیادتر دا فساد وجہ نا مال دے جی دا خلقو زیادتر جنگ جگڑی دا اپو مال باندرازی او اکثر ظلمنا دا, دا مال د وجن کیږي کی. د د دی وجنه قران دیم قانون دا ذکر ک چې مال په هغه طریقه باندې تقسیمېږي چې په کومه طریقه شریعت وای قران وای الله او د الله پیغمبر وای د مال کله په هغه یوه باندې تقسیمېږي چې کوم د الله او د الله د پیغمبر نسبتی د پدی کې به چا دا ګیلې نه چره مالې زیات را کړي دی او مالې کم را کړي هر څنې به خپل حق صبر کړي د مسلمانانو زیاتره جنگونه او بیا د پښتنو معاشره کې کټو ګوري نو په هر ځکی د پښتنو یا پوبوله جنګوي بچیادات جنگ دی په لختي جنگ دی زیاتره مسایل د پښتنو منځ کې اغا او خویا بزمکا دا یا په لختي دا او یا په بپول پردی دا زیادتر دادي دی دا بیا پا وراست بانی جیرا دلی دیرا ورکلا مال کم راکلا دو بختنو زیادتر جنگونا او جنگ جگری اغبادی مال باندې دی خو مال کزمک داو که که نق دا پیسه دا بده غیبانی جنگ دی دو دیدی واجنا دویم قانون زکر کئی مال د بهغه طریقه باندې تقسیم شي چې هغه د شریعت طریقه ده لکه کله د شریعت په با طریقه باندې مال تقسیم شي بس هر سړي صبر کی زنان په خپل حق باندې صبر وکړي اول خو زنانہ لا دغه حق ورکوړي کیږي نه نو زنانہ بیا خپل حق باندې صبر کوي ناري نه خپل حق باندې صبر کوي په ملک ظلمونه نه او بیا هغه معاشرکی زیاتې نه ني دریم قانون ذکرته ته آیت نمبر 273 هतियाنه حکم صوم لپاره د ارتبات دریم قانون هغه دادې یبه ملک دي عبادت روجا د تجارت کړي شي حکم صوم لپاره د ارتبات حکم د روجي د بار د تړلو د نفس د روجي حکم دای دا راوڑ بټوري مثال بټوري مثال ادارا وړې دي دراصل په یو ملک کې چې مال د بیزای تقسیمي کی د شریعت په قانون نه تقسیمي اصل کې د ریټول کردار پدی کې د نفس ته د انسان نفس وګی شوې دي د انسان نفس أغلی و نه شوې دي یعني دا ټول قوانين د یو بل سره تړلې دي در اصل د انسان نفس اوغي شوي دي ته انسان نفس شیدنو اغا ظالم شوي دي د دې وجناغه په خپل حق باندې صبر نکي د دې وجناغه ظلم کړی د دې وجناغه زیاته کړی نو ترېم قانون حکم الشوم لارتباط النفس دروجی حکم د پارا د تړولو د نفس یعنی کومل کی عبادت او سروجا حکم دی دا حاکم با کی با ملکی دا فضا باغ جوڑا کی با ملکی با فضا اغا جوڑی چی دا خلق و نفس اغا کنٹرول ہوئی نو اغا دا عباداتو بشکل کی دارنگی با ملکی دا احکام باغ جاری کی چی دا غی دا وجنا دا انسانانو دا نفس دا غی تربیت وشي او دلته او قرآن حکم دا رو ده د نفس د اصلاح ده اذ کر عنده ده او بیاب با دیبانی وضاحت او تفصيل اگه کده ده وضاحت اور تفصیل اگه کده ده جی باب ملک ده ده فضا اگه جوڑه شی باب ملک باب داسه اخکام نافذ کی گی دارنگی باب ملکی ده مسلمانانو د تربیت ده دا باره داسه اخکام اگه بجاری کی گی مسلمانانو نفس پاغي اصلاح غوشي او دلته داغي د پاره دروږي په حکم پاغي باندې تاکید اغه کړی دی په دې باندې دا ذکر کړی دی سلورم قانون اغه آیت نمبر یو سل اتاه کی ذکر کای ان نهي عن الارتشاء د وملکی د رشوت اغه دا ظلم یو سبب ذکر کای د یو ملک هغه د ظلم نه ولي لګيږي یو سړی دبل بل پاک باندې ولي ډاکا شي دا غمال په خيټه ولي شي د کوج ادا د پای کې ظالم لګيږي هغه حاكم لا د چا په لاس کې چې اختیار دی هغه رشوت ور کوي پر حق هغه د رشوت په طریقه باندې هغه ځان ل خپلې مدد دی وجنه کله چې په ملک کې حرام خوري وي بلچ په حرام خوري وي او د حاکم په پسټ باندې حرام خوري وي یو ظالم هغه حاكم لا هغه پولیس ته هغه جج دی هغه قاضي دی او چې چا سره او د چا سره اختیارات دي چې هغه تا هغه رسایی کوي او ویل رشوت ورکي او د مظلوم سره ظلم زیاتی کوي دا دا یاق ساتی چه کلب و ملکی رشوت جاری وی کلب و ملکی حرامخوری جاری وی بیا پاغا ملکی ظلم و او بیا غم د دا ظلم نڈکی گی نددی و جنا سلورم قانون اغذی کرکی چه انه یعان الارتشا رشوت اغذی بنشی دا سلور قوانین د ملک اصلاح حصلا دا پارا ذکرکی د چې دا, دا دوه خبري ذکر کی د مجاهد تربيت عقيدتا او عملا د ملک اصلاح سلور قوانين د ورپسې آیت نمبر 20 نوو کی داو د پټال وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا د جهاد حکم ذکر کئ او داغي د पारा دري شراط ذکر کئ استا جہاد او استا قتال دا وبالا کرم دري چې په اي کې ته په و دريو شرايط باندې یو دا چې اغه قتال د کافر سره جنگیدل دا په في سبيل الله ده په الله ده رضا ده باري یعنی اغه جهاد بستا کرم دري دا, دا اغه جهاد بس امرات او آنغا جہاد اللہ تقبول دے زیغفی صبیل الله دا اللہ در رضا دا پارے کانغا جہاد تا دا, دا ٹوپک دا پارے کدہ جہاد دا دا مال د حاصل علو دا پارے کدہ جہاد د نور و غلط و مقاصد دا پارے یاد ساتی دا جہاد نہ دے بلکہ روم بانے دا چیغفی صبیل اللہ بے دا الله په پلا ریکی بے مطلب دا الله در رضا دا پارے بے الذين يقاتلونكم لهاد بدغه چا سره کی چې هغه تاسو سره جنگي کی چې تاسو سره جنگي کی نو الا ته اسلام دا غزر د جنگ هغه حکم کړی دی د دې وجنه که یو سره تاسو سره نه جنگي کی مثلا ټول مفسرین د دې آیات د لاندې ذکر کړی دی یا رب وسیدی په دا دقیقه لوال او دا وجل دا تعالی روان دی داغه چا سره کمشي تاسو ر جنگیږي دا سره بده jihad کی او درم دا ولا تعتدو زیاتی بن کی زیاتی بن کی نارین اغا نارینه وجنی چې کم غیر مقاتل دي کم چې تاسو نه جنگیږي زنان شو معشومان شو وَلَا تَعْتَدُو تَجَاوُز بَنَكِ نو دعوت جیحاد دا ذکر کی بیا ورپسی ترغیب الانفاق ذکر کی آیت نمبر ایک سو پچانوے بینزکم دو سوا دا بغیر دا انفاق نکی گی نا ورپسی یو سل شپگ نوی کی بیا بیان دا حج و دا راوڑی او دا دی دا جیحاد یو مناسبت دی بحج او عمره کی او بجیحات کی مناسبت دی بحج و عمره کی مال او بدن دوان لگی او بجیحات کی او بدن او مال دوان لگی لده وجنا مسلمان لترغیب ورکی چه مسلمانا تیک دا بحج کی مال او بدن لگی لدارنگی د تین دسار بلنده دو بارا هم بطابانی د بدن قربانی او د مال قربانی دا بتا باندی لازم دا جتبا دا دین دا اجتوالی دا بارا مالم لگی بدن باهم لگی نواتم الحج والعمر تل اللہ کی مسلمان دا ترغیب ورکی جه حج کی بدن لگی مال لگی دا بل طرف تا دا اللہ دا رضا دا او د اسلام د سر بلندی دا بارا هم تا بدن اولگوا مال اولگوا وراند لپاره بدن نا کی. دا دا سوا او ملګا وا مال او ملګا وا دارنګه د اسلام د ټولو احکام د لپاره بدن او ملګا مال او ملګا وا له پوهجه عمره په دی باندې تفصيل و وضاحت او بیا د حاجانو د ای قسمونه ذکر کی د دا مضمون تر 200 اسوار لسمه پوری بوزي او بیا د آیت نمبر 215 دو نا دوه او تینځل لسمنه د ابتدايه منزل د بارې حکم درې ما خبره ضروري ده دوغه د دو کور اسلاما د دو دوکور اسلام اته نه صح کام نه کوي آیت نمبر 215 نا او دا بوزي تر اغه آیت نمبر 242 پوری د وسو د وسل ختمه پوری لکه مثلا لنبني حکم ذکر کوي آیت نمبر 215 کې چې د کور مشربا بخل اهل او عيال مال لغي د کور مشر با بخل اهل او مال لغي انفاق بكي د انچي د کور مشر با سي او دي با لاس پلاس باندې ناشتي نه نه بلکي دي به مال لغي کدي مال پاغی نه لغي يو اولاد به خرابي کي داري زنانا تخپل کور والا سره به کور سم نی برابر بنی نو کور والاوبانی بمال لگی مناسب خرچا و مناسب مال بلگی تویم حکم ذکر کئی آیت نمبر دو سو سولہ کی دو سواش پاڑا سم کی جی دکور مشر باغ کی با مدافعات وی دکور مشر کی با اغبہ آگی بجورت وی باغ کی بشجاعت وی دانے چی دکور مشر با لالائی د کور مشر اغا باګه کې بجرأت او همت نه کوتب عليكم القتال وهو كره لكم نه بلکې د کور مشر باګه کې به همت وي باګه کې به با شجاعت وي باګه کې به با بادرې وي داغه د کور مخ ته به یو سړی بیزای ودرېګی بسوک لکاسې سوای نه بلکه دې په خپل اولاد نه د خپل کور نه ځکه چې وسړې په خپل خزا په خپل بچو په خپل کور غیرت نکې نو دې باندې الله په دین باندې د الله په پیغمبر باندې باندې څه غیرت کوي مقصد دو دویم دا دی په دا اندا چې د کور مشربا غیرت وی او دکی کې با غیرت وی درېم حکم ذکر کوي دوسوا ولسم کی چې د کور مشربا دیر فائدی ده پارا لگ نقصان کئی. او دلته حکم راوڑی القتال فی اشور الحرم القتال فی اشور الحرم ومیاشتو عزتمندو کی دا قتال حکم یو طرف تا اغلوی مقصد دی او اغا دا دا غا کفر دا غا ظلم اغا دفا کول دی او بل طرف ته د میاشتو د عزت دا غیرت حرمت خراب کیږي داغي د دا مسجد حرام داغي حرمت په دا مالکيږي نو خیر دی د میاشتو د عزت دا حرمت په مسجد حرام په اي جنگو کا او بل طرف ته که شرک اغدف کیږي په جهاد باني په یاد ساته لړې رفاه دي د بار خیر دی لگ نقصانو کا نو پدې کې مونته یو اهم قانون اگر تا چې د کور مشر به سوچ کړي چې زماده کور اصلاح هغه بس کېدا زماده بچي اصلاح هغه بس کېدا زماده کور ولې اصلاح دایې زماتي کم માતાه دې داغي اصلاح بس کله کله په ظاهر یو نقصان به برداشت کړي لکه د باغډی ریفایدی د ګوري د دې ریفایدی د حاصلولو لپاره خیر دی کاغ لوګ نقصانو کی لیکن کته ته اور دې ریفایدا اغتر لاس شي کی غ دې ریفایدا اغتر لاس شي او غو تا حاصل شي څلورم حکم ذکر کئ د کور د اصلاح لپاره د لګي فایدی لپاره بډیر با نقصان نکئ د کور مشر بدی ته ګوري او دلتا حکم د شرابو او د جواري راوړي بشارابو کی و بجواری کی بشارابو کی دی وقتی سرور دی دلگ و خوشحالی دا بجواری کی لگ وقتی طور بانیو گٹا اغرائشی لیکن بل طرف تا داغی نقصانات اغرد زیادتی داغی نقصانات دی رزیادتی او بیاددی نقصانات بازی قرآن او سوره مائده ایت نمبر 90 91 با ایتونو ذکر کړي د شرابو او د جوارې نقصانات د دلته موږ ته د قانون روه وته چې د کور مشربا د لګي فائدې د بار ډیر نقصان نه شي زمونږه او کورونو کې اکثر امنګا کا اولاد نزده قران نزد ګورته حالکه من خو د دینور روایتي مليان او پښان نه دا چې مونږه خلق خلکو تداوی سر خپل مليان د د خپل بچي د مليان کوي حالکه مونږه په دینورو دنیا پرست مليان او پدی باندي رد کو چاچی پوران او دین د ذریعہ د معاش ګرځولې ده او بایبان خپل ځان ساتي مونږه خلق او توایو جو قران په خپل بچو باندې زد او د تینم په دنیا په زد کوي د دنیا اعلی تعلیم پیوکا خپل طرف ته بچي د قران د تربيت نه محرومه کوا بلکې د بچو بنیادي تربیت دا وکه په با بچي باندې اول قران زد او د قران زد کړې نه بیا خپل بچي باندې د اعلی نه اعلی تعلیم وکا که امریکی تی لیگی که برطانی تی لیگی که بل ملک تی لیگی اس پروانش تا منگ اولی دل زمانگ نجکم و خل کو قرآن ویلے دے دا اللہ احسان دے دا دنیا پا هر ملک کی دی تیک دا عمل کی بے کمزوریاں نیوی لیکن یاد ساتھ دہریان تین جوڑی گی دین پریدی نا اواغی اغدین تا خیر بعد نوئی جب دا دین نا مکمل طور باندی لاسو وینزی دنیا په هر ملکی کې به غناونه بد کیږي لیکن دین بری دینه بد کیږي مطلب دا چې اگر دا اسلام هغه کړی هغه د غالي نه نو باسي دا ریان ته نه جوړيږي لیکن بل طرف تمنګولی دل چې د نورو جماعتونو سره دا چې په یو طریقه باندې اسلام شوه بعض خلکو غتینداري کور نه وي خو چې د اولاد تربیته په قران باندې نه کړي جی کل تی آغا اولاد سوکی یو زیت اولی کی تعلیم لا سوکی بل زیت تعلیم لولی کی او جی واپس رازی نو آغا اولاد اغید داریان شوی او دتین نیلا سنزلی دا سو وجہ دا دلگی فائدی دا بارا دا آغا لگی دنیا دی کٹی دا بارا دیر نقصان اغید کڑے دے دا بچی دا آغا تربیت اغا پا قرآن بانے او کا دلگی فائدی دا بارا دیر نقصان مکاوا ځيته د بچینا ډاکټر جوړه انجینیر جوړه دا رنګه د بچینا اغله اعلی تعلیم ورکی دنیا د دنیا لیکن بل طرف ته بوخوا کی گاون کی او نن سبا دغه دې ز کمزینه لګیه ما تاسو ته قران بیانوم ما تاسو قران او ری الله د مغله توصیق راکی دغه تعلق ته الله د خپل کتاب سره دا وسه قائم او دائم لري نو د خپل بچو اغي اصلاح هغه وکي دلګي فایدی د بارا ډیر نقصان هغه مکوې کاش ک خلک په دې خبره باندې پوه شي داسلول احکام د کور د اصلاح دا ذکر کړي پنزم حکم ذکر کړي د قرآنیو اصلاح د بارا آیت نمبر 220 کې اصلاح الیتاما د یتیمانو داغي خیر الټوي د یتیمانو داغي خیر او الټوي یعنې په دې ځای کې دا وی چیرکم بیا سری دی دا عربی سرو تاریخ خیر الټو داغي تربیته کوي یتیم ذکر ک بالخصوص خصوص غیر داغي تربیته کوي او هغه چې بیا سری دی د سیمه پری دی سباله بوندغ یتیم دره پاسی کی کنند د سر ظلم شي سباله بوندغ یتیم را پاسی کی او د د وجه نو په معاشره کې ظلم زیاتی قل اصلاح لهم خیر او منتت دا قانونم رووتا یتیمی ذکر کا مقصد دا دخبل اولاد دا غی اصلاح لطوئی اصلاح لهم خیر خیرخواہی د دید پارا بهتره ده یعنی دا ما شمانو اصلاح اغا بہتر دا اصلاح دا قرآن بغیر دا آیات سا واللہو المفسد من المسلح مفسدم اللہ بی جنی مسلحم اللہ اولاد دا بغیر تربیت اپلی دی ماں د دا اولاد اصلاح ہو گئی ورنہ سبالا ان دا اولاد بیابا معاشرے کی بفساد ان ددی اللہ سو خوری او بائی کی بدی دا گناہ نہیں بلکہ بائی کی بدی ددی اگا مشران ہو تا گناہی حکم دا ذکر کئی نمبر دو سو اکیس کی جی انہیو ان نکاحل مشرکین اقبل ولی چکی نو اقبل ولی دا اقبل ہم عقیدی خلقو سره اوکا خپل ولی چکی دا آغا چا سر اوکا چې اغی سرستا اقیدہ اغا برابر وی اقیده دیو سر برابر وی دا چا مال اغی تم پسخی گا دا چا رنگ اغی تم گورا یعنی معیار خپل عقیده کا معیار دی یو څړی ایمان کا معیار دی یو څړی اخلاق جوړکا دې یو څړی کردار جوړکا قران پدی آیت کې دا وایي عقیدې ته وګوره دغه د دا عمل ته وګوره چې دغه عقیده عمل دا برابر وي لوبیا یو څړې دې مالدار دینی خیر دي غريبي خو چې دغه عقیده عمل اخلاق دا برابر وي دایي سره خپل ولي او کتا مال اغیل ترجیح ورکی مال غورکی دیو سوڑی خائص او اغا ظاہری ڈول ڈال دگی تا او گوری یاد ساتا دا رشتی تا مستقلی نہیں بلکہ رشتہ آغا مستقلی دی چاگا دیو سوڑی کردار تا او گوری دا اغا عقیدی او دا عمل تا او گوری دو سوا یو اشتم کی دا ذکر تی او ام حکم دا ذکر تی آیت نمبر 200 بایس کی جی انہیو الافعال الممنوع دا اغا ممنوع افعالنا زانو ساتی مطلب دا او دلتا حکم ذکر کی بحالت دہیس کی دا خبل اکور والا تجختیدل ددی نمنا کی یعنی مقصد دا دی دا افعالنا زانو ساتا کله کوم افعالنا ته الله منی کړي اگر ک ستাড়ি ر करीबी خلق وي بیا چاته داغینه امته اغازان هغه منی کا ددا 202 ختم کی ذکر کړي 20 د رشتن کی اتم حکم ذکر کړي مقصد نکاح د نکاح دی جنا د نکاح مقصد صرف دانه دا چې دا صرف غ خپل جنسي تسکین اغه پور کې بلکې د نکاح په مقاصد وبانزان پویکا چې داغینا یو نیک اولاد دریح حصول دی او دړي نیک اولاد داغینا طلب کول دی او د یو ښه خاندان داغي بنیاټ کې خدل دی د نکاح مقاصد اغه پیژنا هم حکم ذکر کئ ایت نمبر 224 کی ولا تجعلوا الله عرضه لا ایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس ده الله د نم تعظیم کئ ده الله نومنا بی زایم استعمالوی بکم کور کی ده الله د نم تعظیم او پس خبره باندی پس قسم قسم دا که یو قسم دا په خپل کور کې یوسړې په خبره باندې ال خوري چې کله دته پته چیرې که زدا خبره بغیر د قسم نکومه په زما په خبره باندې اعتماد شو کولایې یاد ساتي په ظاهر باندې دا حکم مونته د قسم خکاری لیکن په دې یو ډېر لوی تعلیم هغه دی په کار دا چې زمون معاشره زمون کور دا دا هغه خبرونه دکی چې مونږ یو خبره کوو بغیر د قسم نه اې زمونږ په خبرو کې دومره رښتیا وي چې بغیر د قسم نه زمونږ په یو بل په خبره باندې هغه اعتماد راځي د قسم نوبت او د قسم اجت قلته کیږي چې کله یو سړی په دې پوری چې زه ما په خبره باور نکي دا دا, با با خبر دا دا کله چې کله دې یو سړی داغه عمل مشکوک وي اغه دروخ دروغوي دي دروغو نه کار اخلي ببيي اوسړي دغه په خبره اعتماد نه کوي مطلب دا دي وکور کي هميشه د پاره رښتيا وای وکور کي د رښتيا او ماحول جوړ کا او کم نه کم ځکه چې څومره رښتيا وای مطلب دا دي چې منګبا ته الله نوم د قسم د خللو د پاره داغي بډير کم لوبت رازي او چې پښتنو زکه ضروری وی بندې په اغه زکه وی د دې وجنا زمغه عام تور باندې معاشره دا د قسمونو ولې ډقښوه د الله د نو مغه تعظیم ورښه زکه وج دادا زپدی معاشره کې خلک دروغ دمرام عام ويدي په اوسړې دا وي کزه د خپلې خبرې سره قسم نو خرم زما په خبره سو کې اعتبار نکې وجه د عامه معاشره د دروغونو ډکه شوي دا په کور کې په کار دات چې اولاد ته چې په معمولې خبره باندې مې اوسړې هغه دروغ نه برداشت او بلکی د رښتیاو جدا عمل دا دا او د الله نم د قسم لپاره موږ دا غی بېزتیو او دا الله د نوم موږ تعظیم نکو ولا تجعلوا الله عرضه لا ایمانکوم دا نه حکم هو د الله د نومو تعظیم نکئ لسم حکم ذکر آیت نمبر 226 او کوم الیلا حکم, حکم د مطلب داې کله کله یو زنانا دیو زنناانه سره کله کور هغه برابر نه راځ ل یوقرآران خو ب نسا ک آیت نمبر بر چونسکی مستط حک کړی دی ک با کې الله و کله یو زنانا او کله یو کور والله هغی سره برابرې نه را فاهظو اغت نسیاتو کوي وه جرو انت المزاجه او د دینه غ اړه غ جدا کوي د دینه غ بيسترا جدا کوي نو ویله صلوات و سلام اوما تختلو زنانه و نه د یو میاشت د ایلا خړې نو حکم الایلاج کر کوي چې د کور د اصلاح د بارا یی مقصدا د زنانه و ایلا اغم کور په کاروي او دا غینه زان یو ڈڈی تک اول پکار دی نو آغا اوکا او حکم ده ایلا پائی کی بیا خپل صورتون آغا ذکر کئی که دسلور و نیاشتو یو سوڑی قسم و خور دبیا پاغی بانی اغا نکا اغم طلاق مواقعی ده فقہ و اختلاف بدلتا آغا بیا ذکر کئی نو حکم ده ایلا آغا ذکر کئی یو لسم حکم حکم الطلاق حکم ده ایلا داخو شرف یو قسم لا ی د سلور نیاسته نکم سن شي پیغمبر د یو میاشت ایلا کړي وا د خپلو زنان د خپلو خوونه درنګي د کور اغه نه سميده تبه قص دغين اخيري لارغه د طلاق لسم حکم د طلاق ذکر کړي او بیا هم پدی حکم کی د خلع حکم اغه ذکر کړي یو طرف ته الله سړيلا اختیار ورکړي د طلاق او دو بل طرف ته یو زنانا اختیار ورکڑی دی د خول آئی چی اغا ده خاون نه خوله واخلی او اغیل اغلا دی اغا چکم مهر اولا ورکڑی ده اغا ده اولا واپس اغا ورکی دولسم حکم ذکر کئی آیت تمبر دو کی دوسو آدری درشم کی حکم الرضا کدل طلاق واقی او بل طرف تماشوم پاتی شو نو دا غا دا پی بس حکمی نو ورپسی ذکر کئی جی اغا ما د دا اغا دا پیو حکم حکم الرضا دا ما شما دا پیو دا ورک دا حکم. والوالدات یردهنا اولادهن حولین کاملینی. دیار نسم حکم ذکر کئی آیت نمبر دوسو چونتیس حکم عدت المتوفا عنها زوجها دا کن دی دا حکم. اغا سلور میاش دی اولا سرزی دی. سوار لسم حکم ذکر کئی حکم الخطبہ آیت نمبر دو کی دو سوا کی جید کون ڈلکلت نکاح پیغام ورکی ناغب بکم شکل باندی ورکی دا الفاظو داغی احتیاط بم کی دا الفاظو داغی احتیاط بم کی دل حکم دا ذکر کئی آیت نمبر دو سو چتیسو دو سو کی, کی حکم طلاق غیر مدخول بها بیاغه زمانہ چې غی لا رخصتی نه شوی غیر لاس لدی لا ور ورې شوی دا غی د طلاق سو حکم دی وردا ذکر کئ په اړه سم حکم ذکر کئ 238 273 کی او المحافظه على الصلاه چې د موزنی غابانی بکوي ته کور په اصلاح کې خو لګی خدانه چې خدا موزنه پاتشي بلکې د مونږ کوشش بکې و بکور کی و مز جاری کی و اللہ سم حکم ذکر کئی آیت نمبر دو سو چالیس کی و الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ عَزْوَاجًا الوسیتو لِلْعَزْوَاج دکور اصلا با دمرہ دا کوشش کی قَتَ مُلِيگِ هُمَا هُم, هم بَدَخْبَلْ خَجِدَ پَارَا دائید دا پارا با وسیت کی مطلب دا کہ تاثر با دکور غم اب دخپل ځان نه باد اون دی الوصیه للازواج قاو ات نس موکم دا آیت نمبر 241 کی ذکر کړي د وساو یو یوکم یو سلو ختم کی 241 کی حکم المتاع یعنی ک کور جدا کی هما د بخنده خوشاله بانی کا او د دانشغه بد دشمنو بانی جدا کی کله چې دا تل څه خام بیا راوړي وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ او بیاو سر ترغیب للنفاق او بیاو پاکھی رکی بیاو پاکھی رکی واقعید اصحاب او واقع داغت دا ملگرو اغر اوڑی اندری جمعات سر مناسبت تی چی او گورا پلک تعداد بانی چکل بیاو دا چکل داغ مجاہدین و داغی عقید سماوا او داغی تربیت او داغی اصلا شویوا لبیاد بدر د تعداد امرا د تالوت داغ ملگری دی قا اوزان نی دیر چند دا چکم آغازیات کافر دی جالوت او داغ لخ اغیل شکست ورکڑے دی دا بی بطور مثال راوڑی چیرکل د مجاہدین و دربیت پر معنا مانا کیوشی په بیا وګورا د طالب او دغه ملګرو ته چې بیا غی الله داسې بري ورکړې دي او دا تر 253 پورې دا بیا ذکر کړي نو په دې سکه بیان د جهاد ذکر کړي او د جهاد ته ابتدایي منزل بیان کړي او بیا داغي سرسره حکم القتال اغم ذکر کړي اشاره د خبری تا چې دادو کور اصلاح د ملک اصلاح د مجاهد تربیت عقيدتا او عملا اصل کې د مقصد لپاره دی الله دې منغوتاس په قران, عام کی. دا قرآن اللہ پا کی او سنت باندې پوهیږي چې په دې دی الله موږ ته عمل کولو توفیق راکړي دا درسونه الله د زمنګا هميشه درغسي جاری او ساري او قائم او دائم لري زمنګ پری ملکونو کې دی الله کور په قرباني ته قران درسونه عام کوي ته قران رلانګاني دی الله زمنګ پری ملکونو کې راولي او زماږ ماشومان زماږ زنانا زماږ نارینه مشران کشران ټول چې یو مسلمان هغه په با قران باندې پوي شي په ان شاء الله دا ملکونا دا ملکونو ادب د امن نه ډک شي الله دې موږ لا په قران و سنت په استقامت توفیق راکړي قول او قولی هزا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین زما خپل درس ته ان شاء تعالی بیا علائق او خوا السلام علیکم